Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Aufah bin Muhammad Fazil Saya tingkatan tiga Ada sikit soalan Kenapa Imam Syafai Mensunahkan kunut subuh Sedangkan ah ha, Ada yang kata bida'ah Boleh ke? Ha? Macam mana bro? Boleh? Soalan untuk Prof Lain. Eh? <coughs> Baik, terima kasih kepada Auffa, ha, Auffa yang bertanya tentang kuno subuh. Sini kuno subuh tak? Baik. <coughs> Hadis ialah sesuatu yang diriwayatkan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ada berbentuk perkataan, perbuatan ataupun perakuan. Hadis boleh jadi sahih apabila perawi-perawinya sahih. Hadis boleh jadi hasan apabila dalam salah silah perawinya tu ada seorang ataupun lebih perawi yang dianggap sebagai soduk. Apa itu soduk? Soduk ni perawi yang ada silap lebih daripada perawi hadis sahih tetapi dia tak sampai kepada taraf Uh, perawi daif dia macam dalam satu kelas ada pelajar cemerlang yang ni perawi hadis sahih ada pelajar lulus tapi tak cemerlang, lulus ini perawi hadis hasan ada yang daif yang ni cukup-cukup makan ada perawi yang matruk, teruk sangat lah tu fail ada yang pembohong ada yang pendusta. Yang jenis menipu. Okey. Itu hadis. Bila di zaman terkemudian, Nabi Alaihi Wasallam apabila melakukan sesuatu perkara ataupun menyebutkan satu perkara, para sahabat akan tulis. Sebahagian mereka akan tulis. Sebahagian mereka akan cuba memorize. Hafal. Ya? Dan sampaikan kepada generasi berikutnya. Di kalangan sahabat yang menulis tak ramai kerana kebanyakan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni buta huruf. Tapi ada yang menulis. Ali bin Abi Talib menulis. Abdullah bin Amr bin Al-As menulis. Tapi tak ramai. Bila mereka ini tak pandai menulis, mereka akan gunakan kemampuan ingatan mereka. Dan benda ni normal. Ya sebelum ada handphone, sebelum ada handphone ni Zaman-zaman Pakcik ni dulu boleh hafal nombor telefon kawan-kawan walaupun nombor dekat-dekat. Zaman tak ada handphone, nombor telefon rumah boleh ingat. Nombor kawan ni, ni nombor dia. Eh, ni ni nombor dia. Bila dah ada handphone, tak ingat kadang, kadang nombor sendiri pun tak ingat. Sebab apa? Sebab dah ada handphone, boleh save dekat phonebook. Boleh save dekat memory. So manusia bila ada kemudahan dia kurang menggunakan kemampuan. Sebab itu orang buta, deria dengar dia lebih kuat daripada orang yang cilid. Orang buta, dia dengar, lagi tajam pendengaran dia daripada orang yang mata cilid. Sebab dia ada kekurangan. Kekurangan itu akan digunakan untuk memaksimumkan deria yang lain. Itu manusia. Itu manusia. Jadi, oleh kerana sahabat ni mereka tak mampu, kebanyakannya tak mampu menulis buta huruf, mereka akan ingat, hafal Jadi sebab itu tak heran Zaman dulu, sahabat-sahabat menghafal Banyak hadis-hadis Nabi SAW Apabila berlakunya Pembunuhan Osman, ni panjang sikit nak jawab ni Nak bagi paham Soalan pendek je, ya, tapi jawapan dia Panjang, siapa suruh tanya pada muka Baik Bila berlakunya pembunuhan Osman Serena Osman dibunuh Dalam rumah dia oleh pemberontak. Oleh Khawarij. Yang kita cerita tadi. Khawarij. Mereka bunuh Osman. <coughs> Kerana menurut mereka. Osman. Uh, telah melakukan. Uh, apa yang kita panggil sebagai. Uh, tak dalam pemerintahan. Uh, Osman ni pilih kasih. Osman dah tak adil lagi. Yeah? Maka bibit-bibit ekstremisme muncul. Bila Osman dibunuh. Manusia jadi terpecah. Ya? Sebab Ali di dilantik. Ada yang pro kepada Ali. Ada yang tak setuju dengan Ali. Kenapa? Kerana bila Osman dibunuh, Ali tak terus mengambil tindakan untuk siasat siapa pembunuh Osman. Bukan, sorry. Saya tarik balik perkataan tu. Ali tidak mengambil tindakan kepada pembunuh Osman. Pada masa itu Aisyah pun pelik. Eh kenapa Ali tak ambil tindakan? Ali pada masa itu merasakan perlu ada siasatan yang lebih terperinci. Kerana pembunuh Ali ini bukan seorang. Dia ada pakatan. Bunuh yang bunuh Osman ni, sorry. Dia ada pakatan. Jadi Ali terpaksa untuk stabilkan negara dulu. Cari pakatan ni. Tapi masa itu tak ada whatsapp group. Jadi Aisyah tak boleh nak tanya direct. Tak ada Twitter, tak ada Facebook. Pada masa tu, Aisyah mula untuk keluar tanya Ali. Dia bawa lah kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya bila Ali jelaskan, Aisyah terima. Tapi orang-orang yang terpengaruh dengan Abdullah bin Sabak pada masa itu. Abdullah bin Sabak ni yang menggerakkan ni. Supaya orang bunuh Osman ni. Abdullah bin Sabak pada masa tu. Dia kata aku bunuh Osman ni supaya orang Islam bergaduh. Tapi orang Islam tak bergaduh pula. Jadi pada waktu malam, mereka buat pakatan. Aisyah berkampung sekejap sebelum balik semula ke Madinah. Sebab zaman dulu kan Musafir jauh kan? Jadi perlu cari air, perlu cari bekalan makanan, nak balik semula ke Madinah ni. Mereka serang kemah Aisyah dalam keadaan Aisyah tak sedar. Mereka juga orang yang sama juga, puak yang sama juga Serang Kemah Ali Serang Kemah Ali Maka Ali memikirkan Aisyah yang serang dia Aisyah juga merasakan Puak Ali yang serang dia Maka berlakulah Perang Jamal Kemudian berlaku pula Perang Siffin Di antara sahabat ni Jadi orang dah mula bergaduh Ada yang pro kepada Ali bin Abi Talib Ada yang pro kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ni saya ringkas ni, nak cerita panjang ni jadi bila berlakunya pergaduhan ini, maka pada masa itu ada sebahagian daripada orang-orang yang sokong Ali. Ali tak terlibat. Tapi puak-puak yang sokong Ali dah mula mencari pengaruh. Jadi mereka menggunakan hadis-hadis palsu untuk dapatkan sokongan. Kita tak boleh nafih. Nak dapat sokongan yang mudah dan murah agama. Pakai agama Kalau politik, kena labur duit. Baru orang boleh sokong. Lagi banyak kita tabu, Lagi banyak dapat sokongan. Tapi kalau agama, tak perlu sangat. Sebab orang tahu agama ni bernilai. Jadi dia guna agama. Dia reka hadith palsu, dia sebar untuk dapat sokongan. First, hadith palsu muncul. Kemudian, perawi-perawi yang hidup jauh daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dah mula muncul golongan yang daif, golongan yang lemah ingatan, golongan yang belajar tak serius. Ya, golongan yang belajar tapi tak serius. Zaman sahabat mereka belajar serius. Abu Hurairah kata di mana ada tangan aku, eh, di mana ada tangan Nabi di situ ada tangan aku. Aku melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ulazimu, kuntu ulazimu Rasulillah. Rasulullah SAW. Aku melazimi Nabi waktu Walaupun perut aku lapar Abu Hurairah pensan dekat depan uh, Masjid Nabawi dalam, dalam kawasan Masjid Nabawi bahagian depan di, di antara mimbar Kerana terlalu lapar Sebab dia tak sempat makan Dia pergi belajar Orang sekarang pergi belajar Tak sempat Apa ni Pergi makan tak sempat belajar Abu Hurairah Pergi belajar Tak sempat makan Maka muncul golongan-golongan yang ta'if Jadi ulama-ulama hadis pada ketika itu Mula merumuskan kaedah-kaedah baru dalam ilmu hadis untuk menjaga keaslian hadis. Mereka memperkenalkan sanad kata Muhammad bin Sirin. Karena nas la yasaluna anil isnad hatta ida waqaatil fitna. Fakalu semu lana rijalakum. Fayundar in kana min ahli sunnah. Fayuqadu haditsu. Wain kana min ahli bidah. Fayuqadu afayuratu haditsu. Manusia tak pernah bertanya tentang sanad. Tak pernah tanya pun tentang tentang salah silah perawi sehingga bila berlakunya bencana pembunuhan Osman mereka mula mengatakan samu lana rijalakum namakan kepada kami perawi-perawi kamu kami nak tengok kalau ahli sunah kami terima kalau bukan ahli sunah kami akan tolak kalau ahli bidang, kami akan tolak maka pada ketika itulah munculnya sanad sebelum tu ada sanad tapi tak begitu diambil berat kerana orang-orang semua baik-baik berlaku Ingatan kuat belaka. Tapi bila sampai zaman kemudian, maka manusia dah mula lemah ingatan. Belajar tak bersungguh. Belajar tak begitu menumpu. Maka ulama-ulama hadis telah mula satu ilmu yang, menyusun satu ilmu yang baru. Yang dinamakan al jarh wa ta'adil. Ilmu mengkritik perawi-perawi hadis. Ilmu memuji perawi-perawi hadis. Yang mana yang dikira sebagai perawi hadis sahih, diletakkan sebagai perawi hadis sahih. Yang mana yang da'if akan diletakkan sebagai perawi yang da'if. Maka muncullah kitab-kitab. Seperti ad-du'afa kabir karya al-imam al-uqayli. Macam-macam kitab muncul. Bermula daripada zaman awal. Sehinggalah zaman, zaman terkemudian. Maka bila perawi-perawi hadis ini dah ada yang da'if. Maka riwayat mereka pun adalah yang da'if. Dan ada perawi-perawi ini yang ulama' berbeza pendapat. Ada yang kata dia okey, ada yang kata dia tak okey. Sebab apa? Sebab mereka berbeza dalam penilaian. Sebagai contoh, umpamanya Muhammad bin Humaid ar seorang yang datang daripada kota Rai, sebahagian ulama mengatakan dia adalah perawi yang dipercayai. Riwayat dia okey. Tapi Abu Zurah ar yang datang daripada negeri dia sendiri, mengatakan dia adalah perawi yang ditolak riwayatnya sama juga seperti Ibrahim bin Abi Yahya ada ulama yang menolak, kebanyakan ulama tolak riwayatnya, tapi ada yang terima, antaranya alimah musyafi'i rahimahullah maka penilaian terhadap perawi ini juga merupakan isytihad di kalangan para ulama hadis ada yang terima, ada yang tolak kenapa yang ni terima yang ni tolak? Boleh jadi dia jumpa hanya sekejap. Dia nampak okey, dia terima. Yang tolak, dia dah lama dengan perawi itu dia tahu. Mungkin masa dia jumpa, masa perawi ini tengah muda, tengah sihat, tengah okey. Perawi yang datang, apa ni, ulama' yang datang kemudian. Dia nilai perawi itu. Perawi itu sedang, sudah nyanyuk. Saya bagi satu contoh. ni cerita Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in, sahabat dia. Cerita ni siapa yang duduk kat luar dia biasa dengar. Saya selalu cerita benda ni tapi tak apalah anak-anak mungkin tak pernah dengar cerita ni. Imam Ahmad bin Hanbal pengasas pada mazhab Hanbali. Dia ni ulama hadis. Dia dengan Yahya bin Ma'in sahabat dia. Dua-dua ni ulama hadis. Dia orang nak pergi tes ingatan seorang guru hadis yang terkenal. Nama dia Faddal bin Dukain. Faddal bin Dukain ni perawi hadis yang terkenal. Ingatan hebat. Tapi dia dah tua. Jadi Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in pun nak pergi test. Dia ni dah nyanyuk ke belum? Sebab kalau dah nyanyuk, nak buat catatan. bagi tahu Kak Uman dia sudah nyanyuk. Jangan ambil riwayat daripada dia. Jadi diorang ni pun datang test. Sebelum diorang nak jumpa Fadal bin Dukain, dia jumpa dengan Khadim dulu. Dia jumpa dengan Khadam. Eh Khadam, kau pergi ambil buku Tok Syekh, buku hadis. Zaman dulu... Tok Syekh ni ada yang hafal dengan dada, ada yang tulis dalam kitab tapi tak hafal. Ada yang dua-dua. Kitab pun tulis, hafal pun hafal. Jadi diorang pun kata, Khaddam kau pergi ambil buku? Kau pergi ambil buku Tok Syekh kau? Dia pun ambil. Buku zaman dulu bukan macam zaman sekarang, ada seal. Buku zaman dulu lembaran-lembaran kertas. Kan? Jadi diorang pun bila dapat buku Tok Syekh, dia ambil satu kertas Dalam tu ada hadis Dia masukkan dalam buku Tok Sheikh Yang bukan hadis Tok Sheikh Lepas tu dia bagi kat Khadam Okay, pergi simpan balik Dia orang pun pergi jumpa dengan Tok Guru Fadal bin Dukain Jadi masa tu Fadal bin Dukain Adalah rumah dia Dia pun kata Sheikh apa khabar, baik Kami datang, kami penuntut ilmu hadis Kami datang nak dengar hadis ah ha, boleh Khadam tolong ambil buku Khadam tu pun ambillah buku. Buku tadi tu. Syekh pun baca. Satu, satu, satu. Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in duduk. Depan syekh. Sampai dekat lembaran yang dia pemasukkan tadi. Dia tengok hadis tu. Dia tengok dua orang ni. Dia kata ni bukan hadis aku. Maksudnya dia masih ingat. Kalau dia baca juga. Imam Ahmad akan kata dia. Lupa. Sebenarnya yang punya idea tu bukan Imam Ahmad, yang yang nak masukkan benda tu adalah Yahya bin Ma'in. Kawan dia. Jadi Fadl bin Dukah yang dia baca-baca, "Eh, ni bukan hadis aku." Dia tengok Imam Ahmad. Orang tua kan. Muka kau muka orang baik, bukan kau buat. Ni mesti kerja engkau. Dia tergejang Yahya bin Ma'in jatuh daripada tempat duduk dia. Itulah ulama hadis menjaga hadis. Menilai perawi sampai sanggup kena terajang. Ah ha, tu cerita. Okey. Sampai sini faham eh? Okey. Panjang ni cerita ni, kan? Tapi tak apa, sikit lagi. Jadi bila ada perawi yang ulama berbeza pendapat, ada yang kata okey, ada yang kata tak okey. Maka begitulah keadaannya cerita kunuk subuh ni. Sekunuk subuh ni macam nilah juga cerita dia. Dia ada datang beberapa jalo. Ada jalo yang terlalu lemah ditolak ada jalur yang ulama berbeza macam jalur Abu Daud Anas bin Malik kata kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraq ad nabi SAW sentiasa berkunut di waktu fajar sehingga nabi meninggalkan dunia tapi riwayat ni jalur ni ulama berbeza pendapat kerana dalam sanad dia ada seorang perawi yang nama dia Abu Ja'far ja Ar-Razi dia bukan orang jahat tapi ingatan dia tu dipertikaikan. Ada yang terima seperti mazhab Syafi'i dan Maliki. Ada yang tak terima seperti mazhab Hambali dan juga Hanafi. Kan? Kenapa Hambali dan Hanafi tak terima? Kerana menurut mereka ramai di kalangan sahabat dan juga tabi'i yang tak tahu pun cerita kunut subuh ni. Imam Syafi'i terima. Imam Malik terima. Tapi Hanbali dengan Hanafi tak terima. Inilah isytihad dipanggil. Cuma kalau tanya pada saya, kan kalau tanya pada sayalah, saya lah, saya cenderung lah pada pendapat Hanbali. Sebab apa? Sebab Abu Ja'far ja al-Razi ni memang perawi yang dipertikaikan tu yang pertama. Yang keduanya, yang keduanya, Nabi SAW ni solat subuh setiap hari. Nabi setiap solat subuh ni hari boleh boleh orang kata apa? Menjadi amalan yang berterusan. Kan? Jadi kalau Nabi tu solat subuh berkunut, dah tentu riwayatnya banyak. Dah tentulah riwayatnya banyak. Sebab sahabat dengar. Tapi ada di kalangan sahabat yang kata, kami tak pernah dengar. Kami semayang belakang Nabi, semayang belakang Abu Bakar, semayang belakang Omar, kami tak dengar. Bila ada tabi intanya, mereka kata muhdas. Dalam riwayat Tirmidhi. Benda baru dia kata. Dan yang menariknya, kan, yang menariknya, lafaz kunut subuh, secara spesifik tak ada. Mereka ambil daripada kunut witir. Maksudnya lafaz spesifik tu, tak ada riwayat yang jelas. Mereka ambil daripada kunut witir. Kalau betul Nabi buat setiap pagi subuh, kunut, mesti ada lafaz tu. Maka sebab itulah Hambali dan Hanafi kata kunut yang dimaksudkan itu adalah kunut nazilah. Ha, jadi kalau tanya pendapat saya lah. Tapi kalau pergi ke negeri lain, imam me, me, mengikut mazhab syafi'i dan imam masjid itu berkunut, kita kunut lah. Tapi sebab negeri perleh ni, dia ambil pendapat Hambali dalam masalah ni, dia tak kunut. Jadi kita tak perlulah kunut. Kerana masalah ni masalah isytihad. Kan? Siapa pun yang naik jadi mufti, dia adalah hasrat nak jadikan ha, negeri yang dia bertugas pegang benda yang betul. Benda yang betul tu benda yang dipegang lah. Mana-mana pun macam tu. Ha, jadi, dalam peraturan negeri boleh fatwa negeri boleh mengatakan, kunut subuh itu tidak ada. Tapi kita taklah memusuhi. Cuma kita kata ini peraturan. Siapa yang bertugas dengan maibs jadi imam, tak perlu kunut subuh. Pagi tadi saya semayang subuh. Dekat satu masjid. Pagi tadi. Imam semayang subuh. Orang sebelah saya. Dia kunut seorang-seorang. Ha, imam dah sujud. Dia tak sujud lagi. kan ha, Dia lambat daripada imam lah. Sepatutnya dia mesti ikut, dia dia disunatkan ikut imam. Tapi dia lambat sikit. Tapi taklah batas solat dia. Dan kita pun tak ambil tindakan. Saya alif hatwa. Saya boleh je repot ahなんか 담을 당가 오 보탄가 bukan boleh sebut oh, baca kuno subuh apa nak tangkap cuma kita tak amalkan di negeri ini sebagai satu pandangan yang rasmi wallahuallah boleh faham eh wallahuallah